Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, ussalatu, ussalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mën walah. Allahun Gjallahu wa Ala, falenderojmë. Elusim Allahun t'i bëkan takime tona dhe të naruan nga gjdoj e keqe në dunja në ahirat. E në ison të pobashdojmë e lene Allahun Gjallahu Ala me pjesën e mbetur të smundjes të radhës që kemi filluar me e të rajtu në takimin e kaluar, që ju kujtojt ka qenë fjuala për vet pëlqimin. Ati kemi trajtuar gjëra që kanë të bëjnë me definicionet, kanë të bëjnë me kuptimet, rrezikun, da disa shamba si manifestohet në jetën e përditshme vetpëlqimi. Edhe pse kjo smundja është sikurse shumçmëjtë e zamrës janë perfide, të fshehta. Nga njerë, nga njerë shfaqen dukshëm, do të them në të shfaqje negative, por nga njerë shfaqen edhe në mënyrë e të ndonjë tendencë me bomir, pozitiviteti është këtu me radh. Prandaj të ndrylloset dhe, dhe motra smundë që po flasim për to nuk janë smundje që ne po i trajtojmë në mënyrë imagjinare. Nuk po i drejtohemi një individi imagjinar që nuk ekziston, po flasim ne për ta. E buni po flasim për veten tonë. Ne jemi këta që realisht këtos mundi ju përkasin, dikujt më shumë, dikujt më pak, andajë nuk duhet shikuar të mësime, si kërse kemi cikët disë herë, nuk duhet shikuar të mësime asë një herë, si një aftësi për të njohur të tjeret dhe për të ju ndihmuar me u shëru. Mirë po, duhet fillemisht dhe para se gjithash shikuar në këtë mësime si një mundësi për të shëruar vetë, për të njohur vetën tonë, dhe që sikur e kam përmendur këto odhëzime që kanë të bëjmë me shërimin, me trajtimin, e kësë më radhë, të marim, të marim shumë seriosisht. Andaj të nërëllazër, në takim në kaluar, sikur që përmenda, kemi cekur disa prej odhëzimeve dhe definicioneve që në mësojnë për shfarë smundje realisht bëhet fjalë. Ndërëson, dhe të të kalejtë pjese e dytë e trajtimit të kësaj smundje që ka të b shërimin dhe trejtimin e kësoj smundja. Në këso kemi ecër me gjithës smundja, kemi primandur në kuptimin e saj, manifestimin jetën e përdishme, rezikon, pasojat, e pasë e kemi kaluar të kësërimi. Edhe sonë dhe të të bëjmë të njejten, pasë që thashë të kemi në kaluar, kemi folë për atë pjesën e parë, sëtë vazhdojmë në shalla me pjesën e kurimit, shërimit dhe trejtimin e kësoj smundja. Para se më kalova tek pika e, e parë që ka mëshrimin edhe një gjë tjetër me rëndësi apo. Ka shumë smunje nga smunja e zamrës të zlat, realisht kanë shumë gjëra të përbashkëta, por kanë edhe që dallojnë mes vete. Kështu që edhe në aspektin e definimit të përkufizimit, po atë në aspektin e shrimit mund të kenë gjëra të përbashkëta, normal. Sikur që mund të ketë një lloj një loj bari iloqe, i laqe i përstashtë shumë për disa dhimbja jo për një dhimbja mirë po me gjithat mbetë njëra që dalojnë me zvete kësu që nëse përmenim të ndënjë smundje ndënjë pik të shërimet që e kemi përmenim maheret nuk është kjo përsëritja jo, po kjo është për shkak të rëndësi se këti dhe më shërimi apo të këti dhe më thonë u dhëzimi që rralisht vlenë Për shembull, nëse themi se, nëse themi kushtimisht edhe kemë më përmend patyshëm, vetëm si për shemb me kuptoakë çka do të them. Nëse themi se shërimi i kësaj sëmundje është për shembull uh, meditimi rreth dekës, që nuk do të thon tash e harxum edhe mos e përmend mua. Kjo vlen edhe për 10 smundë të rrethot. Ose të them për shembull se leximi i Kuranit, e kemi përmendur atje pse tash nuk do të padëzimi Kur'anit. Leximi Kur'anit është, është gjithmonë Dhe si por ai nuk duhet me modoshësi, po seriçje, por duhet të kuptojmë si çfarë? Si ti e tërëncish si me të zot ndikoj në çdo, në çdo nga këto shumë ne që po flasim për të optën. Dhe ato që kemi shikada të, të kaluara, këto pika të përmbledhura në, në temën e shërimit realisht janë shtrydhje dhe janë nektar i Shpalljes Allahu xhelal xhelalope, të Kur'anit edhe të cënë të pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Gjitha këto që i përmendi nuk janë provoja të dietarëve, edhe kështu ka, edhe kështu ka. Për shembull, provoja dietare në shërimin e mëlçit, ka edhe kështu. Edhe po këtu janë udhëzime të shpalljes për shërimin e kësaj sëmundjeje. Kuçi niveli i seriozitetit do të me qenë më jetë më lart sesa kur bëhet fjalë për fjalë të, të njerëzve për provoja të njerëzve. Dhe çoft qëfar në duhet me eshtëru këtë smundje të rëzikshme, këtë smundje të keqe, që kemi par dhe kemi pas mundësin në takim në kaluar me e kuptu se sa perfide është, por e sa rëzikshme është, dhe qëfar pasoja të rënda i asilë besimtarit. Edhe në raport më allan gjëlle uallë, por edhe në raport me vetë vetën dhe me të tjeret. E para që duhet me përmendë të dhullë në nëzërë në kuadër të pikave që flasim për zhvillimin është të kthehemi realitetit dhe të njohim gjërat e të kuptojmë si duhet. Këna mundson me shpërtu nga vetpëlqimi dhe, dhe me ushqepet ia vëmë. Çfarë kanë për të më kat? Sot njerëzit fatkeqësisht ndërsa janë të jap, janë të dhënë shumë pas formaliteteve. Edhe formalisht kuptojnë edhe formalisht flasin, edhe formalisht silën, edhe formalisht duken, e kështu mërë dhe, përthën. Shumë atë e për njëtë njërzve ka ndikim formaliteti, qësa realiteti, përthën. Përndaj, nëse shikujmë për shambu në aspektin, në aspektin e kuptimit të fesë, në shumë ka kuptim formal, qësa që ka kuptim real, të thel, qështë duhet me kuptu fena, përthën. Dhe mene pasaj këtë të detajzuar dej, në gjithë i badetë. Nëse marëm përgjëm namazin, apërën, shumit se atërre që falë namazin, ose ne që falëm të gjithë namazin, hamdulla, të marëm në tërsi, ne në tërsi që falë namazin, a ma tepër në namazin ton, është i dukshëm kuptimi i namazit, apo forma namazit, ndikimi i namazit, apo kryre namazit, ne i din përgjigjat, apërën. Nëse këto formalitete kanë dikun i badet të mos klasën për jetën e përditshme që kanë për me dunjan atë. Njëherë më shumë u bën përshtytje dukja jashtme se sa so dukja brendshme. Më tepër bën përshtytje lavdata të njerëzve se çu po përshtyjë realitetin për taq kushin ataftë. Më tepër i gëzohen lajkave të njerëzve dyftërsive se çi gëzohen këshillave që dikush ua jap apo jo. Andaj sot njerëzit komunikojnë bazën e lavdatave, jo mbi bazën e këshillave, afton. Ai çxqshilan nuk pëlqej shumë afton. Ngase po na aprish disponimin afton. Ap Ai që na i qet në shësh tmeta, çu kush jemi na, nuk e pëlqejmë na këtënjë shumë afton. Nuk kem çef me na thon dikush të vërtetën sy, nuk na pëlqen kishë afton. Por dikush i cili vazhdimisht na rrek rrohn na lëvdon apo na bën lajka, edhe pse e dim që po na gënjen, e kyun na pëlqen afton. Ap apo. E po, kja as i vetë pëlqimin afton. Këshka kta sikur se ke pzek vetë pëlqimin afton. Shërimi është mund në rruga formeliteti. Ti kthem realitetit apo? Për realitetin. Realiteti më i madh që duhet t'i kthemi është vetja jona, apo? Ky është realiteti më i madh, apo? Realiteti më i madh që duhet t'i kthemi është roli jonë këtë botë. Çka kaon këtu botë? Të ekspozosh, të lavdrohesh, apo të marrësh mënyrë nga njerëz, apo ta krysh një rol caktuar te ecish me këtu? Cili është roli? Për çfarë arti këto, apo? Prandaj kjo është realiteti, apo? Kështë që njerëzit realitëvojnë nga formalitetit e shumë të avto. Dohet t'i këthejmë realitetit. Në shumë aspektat, thash, edhe në aspektin e, e, e kuptimit e veprimit e fjallëve, sileve e kështu, e kështu më rrëla. Për endaj, të anjujmë realisht vetën tonë, si kështu, kështu e këllam e polë më tuti për këtë qështja. Rolin tonë këtë dunja, qka ashtë e qmua realisht, qa ka qmim për një me e qka ashtë e pavlir. Për Përgambëri sa ushtat dysojërave që njerëzit ë, njerë i përdornin për mburje pejgamberisau selam i në vlersoj, nuk i dha vlerë caktuar. Për shkakut lavduarit ë mbi mbi baza të priardhjes së xhjuose që ti skimerit për to aplon fare. Çfarë merit e kitë që përshëmull i, i i takon apo ke përkatë caktuar etnike? Ma kërano na kërano në, këra në lav për kët punë në në arritje. A është arritje? A është arritje me qenë për shembull pjesëtar në një kumbë? A është kjo arritje? Jo, valla, s'është kjo arritje. Të vijnë me topa, ty të japë topë dikush. S'është s'është arritje. Andaj mburje me këtë është mburje thate kot, e, e, e zbrazë, s'ka kurrë gën topë. Andaj kjo është formalitet. Mburje me për shembë ngjyr. Mirë me mburëse është i bardhë, ndaj ti që të zi. Apo. Po a është arritje me qenë i bardhë? A sukses nuk oni bon. Jo, unë s'th so kurdjo sorkë hiç, hiç sorkë kjo. Absolutisht që sorkdjo. Allahu Xhallat ka vesh me pat, të kurrës bardh dikon me pat, lkurë zeze. Ai ka përzitur këtë çështje. Ne këtu janë formalitete. E që njeriu ka qurtu shumë. Shumë sa lufta e homë mbi botën e racizmit, hala ka racizmit sa kështu. A është problem ky? Po problem është apo? Andaj, kur njeriu largon garaliteti, përfshihet nga vetpëlqimi i vet. Totme këtu të realitetit, kush jete ti vë? Për çka po lavdosh? Ktheu realitetet saksisht aty, eksumerova. Ta njohim veten tonë, ta njohim realitetin, ta njohim rolin këtu dunja. Ne të kthemi realitetet e caktuara dhe të angazhohemi me tofën. Të largojmë nga formalitetet e ndryshme që po po na ngulfati, po na shkaktojnë probleme. E ku ti kthemi realitetit, të largojmë nga formalitetet dhe pastaj i kthemi formaliteteve të dhura As duhur pa asë realitetit, kjo rrugë e duhur apëton. Për shambull, kura përmanin fjallin formalitet, formalitetit të në nëzër, nuk është, nuk është deturimisht i kaqë, po asë nuk është deturimisht i mirë. Ashtë i mirë, ashtë i kaqë, qëllë asht. e ashtë? E japë kuptimin realitetit që është paratina apëton. Për pa shambull, nëse namazë i jonë, duhet të bëhet në formë caktuar. Formaliteti këto a ka a ka kuptim? O merrën si poshtë më rëndsi. Po, më rëndësia rëndësi është të nuk mosh me, në në vlerësu formalitetin. Unë formalitet ska më rëndsi, unë po vona kom kryq, se sin kom jashton. Është e jashtë më është forma, më korrëzierte. Mirë, po ky formalitet e merrën si vet kur ne plotësojm namazin me shka, me ndikim dhe me shpirt apo. Edhe po të zënjeri realisht falet dhe kur fundikimin e namaz në një disko as përmirësim të gjuhës e tija, të tij as të cilit di, s'ka prezencë shpirtërore, s'ka prezencë tavdirimit Allah xhallahu ala, realizht kryet ça për sipërfaqe. Ktu formaliteti ka kuptim? Nuk ka kuptim aty. Nga sa Allah xhallahu ala, domethën kur kur e refuzoj namazën e, e munafikëve as si ukose kemi cek. Çfar thabtan? nuk nuk e për, nuk nuk e kontestoj formën e tyre apo. Jo ata. Nuk po tha Allahu po falën kom kryq, ata duan fol kom. Jo s'ta qoftë. Po çfar tha? Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Allahu subhanahu permand ata pas pakë se ata do permand. Do problemi është ata. Cilësia për mendesë Allahu xhallahu wala, nuk e permendin Allahun tematuan nga besimi, po nga shifacia këtu. Prandaj për disa motivi është yult Ata rformeteti u kuptimin e vet apo. Epo Kornieri realiteti është më rancë dhe piknisë është e duhur, atëra e formeteti është zbukuroz është e rëncëshëm më tepër. Përkëta është që formeteti e merr rëncënin e vet, atëra kur pasohet nga realiteti i caktuar më tepër. Që në këtë rast është ndikimi i namazit dhe për uljen dhe Allah xhalllora namaz e kështu me radh me ibadetia që mund të jenë si shembullah. Prandaj të ndruro lazer Shërimi i parë që mund të apërmanë në këtë aspekt është t'ikëthejmë në tete ndëmë. Nga se vetpëlqimit realisht është juralla, përshem. A, bo. Vetpëlqimi vetë është formalitet. Që e ka shkaktuar formalitetet, përshem. A, dhe kjo formalitet, shërruat kërë rënohen në disa formalitetet që e ka shkaktuar këtë formalitet, përshem. Qështë shkën kjo në në një zingjëror, përshem. Nëse, nëse vazhdojnë anë formal dhe të pëllëshimi këmë ardhë, dhe mëzdo, edhe nështëta, je këtë moment saktumë, po thëmë kushtimishtë, prapë këmë u këthi pse, po këmë e sjetët që, aj, që aj e frim e formalitetit të vazhdushmë që na jetujmë në të hapëta. Me gjitha ato, diminizoni dhe aspektit që i përmena ma herë dhe po. Për dhe i lërgonë nga formalitetit, merë më vetën tonë, merë më gjitha e reale, me gjitha të qmu ora, atë që Allah e ka qmu, që e realitet me që t Një herullin të në këtë dunja, që ka kërtu, të lejt pun tjera lapëtan, atës përfëndojnë kur, e kështu me lapë. E dyta që mund të përmanim si pjesë e trejtimit e kësë smullë dhe shërimit është të shkarkuarin nga komplekset e ndryshme që i ka shkaktu mënyra tjetuarit dhe rethi jonam tonë dhe dora në shum shoqni jepon pa dashur shtinin ton mënyra që ne funksionojm realisht krijon panik te njëri jepon për shembon jepon ë nëse në njëri gabon gabon dhe dal para njerëzve kërkon fal jepon te ne si shoqnia jepon A vlerësot kjo si të shkaj mabë? Jo, apëtën. Ja, apëtën. Ma dje, ke qëpërdurit në ndënjë të armët saktuar, pa te gabun e her, apëtën. Apo? Kjo që njeri, jo, do më zda e ka, apëtën. Që? Te rezistan kunder vetë vetës, për më mbrojnë nga shështë një, apëtën. Edhe kur gabën, edhe kur gabën, aj, do më thonë, duhet Më vështirë që s'ka kapuam këtu. Nëse mendimi i tij është më i mirë aftë. Jo pse çeshtojmë ne anë aftë. Po për, për, për shkak se ja ka imponu shozni në anë mënyrë tirlca menduar aftë. Kjo është problem? Kjo është problem? Nuk pranojnë çfarë është. Imponojnë më dush me kom si ç'është. Po dires luajmë kom ç'është aftë për shkakun. Vetëm gjitë model tjetër, caktu niveli i tij. Gjithmonë krahasimi bën me të tjerët në sukses që në është a hishtë nuk është i profili tonë, e kështë më rrallë, që shkak tonë, frikë më rranaftar. Dhe kësë basi e më rrashme të rrëzër, pastaj njëri u tentonë, pa tjetër, kryon një lëkë kompleksi, një lë të lëngarkesë të caktumë, e që njëri u pastaj tentonë, që për me embullu këtë që është krujë më rrana me diqka, që se këzistanë a të të të të të të t Shukoni sa bukur e tha këtë Omeri radiallahu ta'ala anë hotë Omeri tha Ma wajjeda ahadun fi nefsihi kibran Illa min mehanetin yegjiduha fi nefsihi Omeri radiallahu ta'ala anë thot Gjdo njëri cili Silët me mendje madhësi Dhe të ba? tjerë me Çikak pikrish për shkak të ndopsisë që e ndin vetën e tij, mbrohet me mendje madhsi joftë. Shumë e çartë. Po njëri mendje madh realisht brenda nuk ndjita që shtopton. Mirpo ai e përdor mendjen madhsin si një mjet caktuar me imani pozitiv shoqëni, ndase për dyshë skaqjush, atë që shtu mbrohet ai. E ka mas mbrojtse nga shoqënia me një mendje madhsin aftë. E ka mënyrë të departimentit me një madhësin. Për shamën në shëqënija të shëndosha, normale, të marim shëndjë pejga merit, sa o sëlem, shëqënjë pejga merit, sa o sëlem, a ka mujtë me arrit me ullën vrru dikosh, me pas pozit dikosh, me, me, me, me mendje madhësi? Jo, s'ka mujtë, s'ka mujtë apsolutisht, e që ish ka rritë mul, sa ma modest ka qenë, shëqënjë e ka ngritë në altë, të thëmë. Bëshamë, sa so ka bët pun e Bubekri? Radiallahu të halë anotun. A ke në dëgju në ere Bubekri të thonë, unë me pejgamberin edhe së të punë së pedit të pedin. Bëshamë, bësham, allahun. Bësham, bësham. Jo kur, apsult as një herë ato. Në tendenci e Bubekri me e të rëgohat e përsin që e ka, a, a gjondikun as kuna ato. Me gjithat, qka thët Ibn Jomiri? Ne në kone e pe pegamirit sallallahu sallam. -sall Matë mirë se Abu Bekri, kërkën se keni logarit. në logaritë. Ajo në kone me mire. Në shoshtin që vlerësan bë baza të shëndosha. Shoshtin e shëndosh, vlerësan bë baza të shëndosha. Nuk ka në vaj individ një më vaj ekspozu. Ajë punën angazhot, ka të tjerë që janë mirë njëhasë. Apo e këtu pasaj ka më dësti. Mirë për shoshtin ku s'ka mirë njohje, ku nuk ka mirë kuptim, Njëri unë ka njerë duhet në përdojnë njëshkat keqe për mu të regu që kësaj djumë në gjallë jemë apëtën. E këtu pasë e mund tjetë edhe, me të pëllëqimi e me konkurë. Kompleks, kryo të njerë kompleks, në këmune është përshambull pa e buë këtë. Ka i po njerës garojnë karën njëra pa lidhja apëtën, garojnë mjetët sa këtu me kushë e kombat mjetë, qëka ka lidhje ka punë apëtën, a ke blejnë u lavdru, a ke blej ai rani ç'është kjo e ka, ka bletë. Mi po, pa e lavdhu, pa pa pa e treguat epërsin të qetit, s'ka mundësi edhe me u vlerësua po. Ne kjo është kompleks ç'është nura po. Që duhet një me me me me u shkarku pe djep. Ne kemi shumë komplekse fat keq është apo. Ç'është shoshni, shumë komplekse kemi jap. Jetojm shumë punën tjetër apo. Na të kuptojm, mos po thoin, mos po bojën, ai thot, ai ç'bën, shumë sena po. Nuk e thona mendimin që kemi për shkakë që kene komplekt nga kritika, huazojnë mendimet njerëzit mëdaj, sa ata nuk akuzohna, po. Për ndaj, s'kina, pak kina e, gjera, për mrej, e, e, autoriale. Ma te për janë të, të huazuara, të vjedhora, e kështu më rrallatë. Për ndaj, do, njerëzit kërë që kanë kompleksin nga vetë vetë i atyune, realisht, shkaktuon të ata problemin nga ata vetë belqimi. Për më usheru, shkarkon nga komplekset ato. Ne tani ajim patjetësisht të, të kompleksuar nga gjëra nga e kaluara, nga historia po. E tani ndroj historinë apo se çka historia është problem këto? Nga identiteti i kompleksuar ton. Të kompleksojmë nga nga shumë gjëra, çatuen reale raf. Kimi kompleksaton? E kur shqesnia si mentalitet e ka kompleksin e vlerës së ulët, nuk nuk ndihet komat me çka ka, apo kjo është zbrastirë? kësbrastik shumë e ambushme diçka që realisht e ekspozon ndryshe i mundson me kumanda e përsërit. E pastaj mund të jetë kjo mendje madhsi, mund të jetë kjo dhun, mund të jetë vetë cilë monta. Do të më shkarku nga nga kompleksi apo me kon njëri vetja ti. Ky jam unë apo ton. I miri kërc kjoj, ky jam unë apo ton. Nëse ka mëra duhet njerëzit ë më përkoh. Kohë këshillohej me, me vetave, por duhet më u shkarku nga kompleksi për komplekse, realisht ë uh, njeriu më unik kompleksev, realisht te dyri bën një forcë së bashku që më mbrojt. Ajo mbrojtje mund jo tani, më vetë përcim aftën. Po si është po madeni, unë tash një që më lëvdu vetëm. Edhe një që më lëvdu vetëm. E ç'a dënë jollap. Unë kurmkonava. Unë si kurm, realisht unë se kompania ti ç'mëkon, ama jam qenë s'ti mëkon ti sot. Donë e bën njerin, kare, hon, e një karë. Donë mënyra që është trajtuar një tetë është aja që përsa këtu një edhe shëndetin e po smunjetun në rafin që po flasin për topë. Njërej që ka mangësi, më duhet me pranu. Gjithë kush për një ka mangësi, ka tmeta. Por nuk duhet që me tentu, me embullu tmetën e ti, duke e glorifiku një të mirët e ti, e ka dhe tmeta dhe ka gjera mirë, të mirët. Këtu tmetat së është i gatë që me i pranu, e pasaj e merë një, Om të diç, ato e ka posa, e ka djegë nivel. E ato e rrit, e stërmadon, e këtu prodhon kush më të pëlqim iafton. Ja, Duhet ndjeni më e pranu vetveten ai që është aty. Mosu kompleksova. Mosu realisht nga se aja për çka njerzit tentojnë me të kompleksohu, nuk është marrë ato. Nuk është tort. Nëse është mëkat tek Allahu pendojmë gjithëna mëkatar ato. Nëse është gabim, gjithë gabojmë, përmisojmë gabimin. E këtu më radh Mi për nuk ka një vojtë që njëri të mund të bënë kësotaj kombinimesh të hidura që prodhojnë pas taj së mundje ndo është atë pashrushme për ta edhe në këtë botë për edhe me ndikim në të në botë në gjithra përton. A një këtë fjall e omirë të shumë rëndësi me kuptu, që gjitho kush që të reguat dhe shfaq me ndje madhë realisht kjo është prodhëm i një zbrastie që e ndinë mre anaptën. Se ndiejt që është i mbushur bimëra me vlera në konvojm ekspozu, skanoj pa po, nga sajadin çmimin e vetës së tij dhe e din kush duhet me e vlerësuar atë. Skanoj problem të njëjë zot. Pa aq që është i nga mrena, tjet, kësot, aji të zbrazë gabrana, e din nevojën me li vdu tjetë, e din nevojën këto, atëra ai që zbrazitë atën me me mbush me ekspozime të gabuara në këtë rast me 20%. Prandaj nderon nga kompleksi. Nderon nga ngarkesa dëshme. Bau kushije vetja jota pranaj vetën të ndë dhe buksuj për më të tjerët dhe shko duku përmirësu nga se kështu shërësh nga vetëpëlqimi, ose mbrojsh nga vetëpëlqimi tjetër të nërëlozër që mund të përmenim prej, dhe më thonë pikave që ndimojnë në shërëjmë është njohja e ligjive të Allahut kosmologjike, apëta ne kemi fol në një ligjirat në një cik e ligjirat është për ligjit të Allahut apo norm Allahu xhën dhe vura ligje ë në në në këtë natyrë që funksionojnë. Dhe nuk ka ndryshim në ligjet e Allah xhën dhe xelaluh. Nuk ka ndryshim top. Gjithë natyra funksionon sipas ligjeve që i ka përzgatuar Allah xhën dhe xelaluh. Ë nda ligje që Allah i ka përzgatuar është se askujt nuk i takon përjetësisht. Do të thonë ë krenaria e askujt përjetësisht nuk i shkon për buzja uh, në kuptim, do në të pozicioneve sociala. I ndra Allahus i të atë të të për. Allahu thot në Koran, Ua tilke lë ejjamu, në da willuha, bejnë në nësë. Kështu jam këto ditë, i siel Allahu Gjallera mes njerëzë. Dikush, dikush mund ke qenë të kaluarën i varëfër, e Allahu Gjallera ka bu të pasën. Edhe e kundrë ta, dikush ka qenë i pasën, Allahu Gjallera e ka bërë të varfur. Dikush ka qenë me heret, pa asht një krap, pa asht kenë, një letrë me dash me ndzirë, s'ka mujt me ndzirë, se s'ka pas kush janë ndzirë atë letra, po? po sot është ba nga shta, me nam e me autoritet që shumë sanë, ju veç letra, po bajke do vendimi karim për mes t'i jepën. E kështu më ralla, andaj sikur se ka thëmë djetarët, në karigën që je ullur, shumë të tire janë ullë për ateje. Të gjithë është dashum ngrit për me pas muzikë te më ul apo. Në moment dikush vazhdim është në karrik apo si kështu ka vend dikujt mul në teatër. Edhe para që e ki është sill. Aja para që ti e ke në dorë apo në sa durr ka kaluar në dorën tona, ti të ke mbet me çurit në dorë si sa në dorën tonë korr apo. Ekstëmerat çdo mallqirt. Shëtit apo. Allahu i shëtit parat. I shëtit Allahu opozitat. I shëtit Allahu detyrat. Gjithçka e shëtit Allahu xhelallahu mirçenin. Shumë gjithçka është ditë apo. Kjo është legjitia apo. Prandaj, nëse njëri këta kupton çfarë do të thotë vëllçimin. E çka kimu, u bë për diçka që ekip nikun nuk e din, apo qyst ka ardh para dit kur të vjen, edhe të mirë të para diti kur të mirë ta po. Prandaj tin ken e jamu në davu luha binas. Nuk din me çka të vjen vallahi, ja nuk, nuk din me çka të mirë ta po. Nuk din me çka të vjen e nuk din me çka me çka të mirë ta po. Prandaj ë një dinasti në të kaluarën e berberve, të tëra, kara, me një vend saktumë, kara, dhe e kanë marrë të tjetë udheqin e tërë. Dhe babë e birë i kanë vendusë në burgë, diri para, para pak kohë e kanë qenë, udheqë satë naj, me ushtërije, me pozitë, me gjitha, dhe ka artë tjetëri, e ka përmbyjës, dhe nërmale, ata që në pushtet, pas taj i fusin në burgë, dhe djali për e pitë babën, O bab, çka na gjat? Ku jeh me ku je mi tani? Po e pyet djali babën, çka na gjat? Pse ësh kja? Si e analizuat ti këtë situatë? Ku jeh me ku je mi son? Dritjet u kenë vës, kudoim tash nuk po kenë mundsi me lëviz, po as në në një katror të ngushtë. Pse ndosht kjo gjendje japton? Shikonë baba, mirësh, her dukur do i ka rën mend. Tha da'watul mazlumin lam nantebeh laha Tha një lutje dikuj që e këna shkel Drejtë të napon E si këna kushtu vë mendje Në ka përru që tapon Dikuj të e këna plas keq E u që natë në falë E si në shkoj ke mene që dikuj që qëtë falët këndër neve E qaj e që së në ka shku mene në ka përru që tapon Davë të më dhullum Nuk dijet Ndaj sa njeri është regu mendje madhe është regu vetmelqime është armi, po, I ka silë Allah u gjallë u ala Një që farë pozicion i karë Ose kënda të apo Ku ishte Jusuf a.s. E ku ishin vëllëz dhe Jusuf a.s. A, A ishte në bunari hudur Ishkret, pa asë kënd E ata krenarë Duk e shetit, duke leviz Duk u knash me printe të tjune dhe me pasuin O shetit e ku shkoj Minë po I sile Allah u gjelle ura dita për E ata erën para gjynëve tiju Dërëzun e than I than Ne apo këlmorse na me pa bukaftën. Subhanallah, ku ja puni gjanë zotja le brap. Te saddak ale na. Pak lmosht lutem që ka mundsi. Ata nuk e njihin që thosën, po i than te saddak ale na. Pak lmosha atën. Inna anrake min al muhsinin. Na po shoh që ti burr i mirë je. Kur ke njëri i mirë dhe vështom, aq komunzi pak avë. Kush i sollet det të shohën. Allahu Jellal. A kapu Yusuf janë som që me ukthy vllazëve vetë është angazhoj universitat dikon që se dikush e ka shkël dikon tek ja apo të smarba punë ka lënë Allahu xhallahu ala se e Allahu te bargos se ka rruaz se ka në anashat anëse kurçi ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çdo yeri që është bërë pa drejtë nëse i çon durt ka qeli lut Allah xhallahu ala lutja e tij shkon tek arshi Allah xhallahu ala lutja atij që është bërë pa drejtë shkon tek arshi Allah xhallahu ala E Allahu i thot këso e lutja Lë ansuran në kivalu ba'dahin Kome të ndihmu Qovët e pas një koha aptun. E dinë Allahu gjallewala kur e Dërgën përgjigjën E dinë ajmas mirë Në pas të urtësis dhe dresis Mirë po kjo është garans Se lutja dhe doje E gjdo kuj që është bërë e padrë Nuk shkon hoqë Andaj Një një përshka kome pas Arsujem e kon i vetbelqim Një e këtë leqë Nëse dhja jote Dhe pa me koni më pëlqyr, ose pasuria jote, ose pozita jote, ose dukja jote, çka do qoft, tilkë lejam. Sonjers kanë qenë rreth më këpo, ndrinë kanë qenë të pashëm me të fuqishëm në pleshnit tash me zin komrin. O tilkë lejam, çka sot ju komentar vallaj, nëjt, bindit aftat, bindit cilën atë. Duhet më lut Allah xhallahu alaher gjithmonë më për mëshirën e parahati. Sikur se thonte Abu Bekri radhiyallahu ta'aluhu, se o Zot Mirëqena që në vijen nga ti, është më dashum për neve, një sprovë si që ndrojmë, po mirëqena që vijen nga ti për neve është eu sa u lenatë, është më rahatshë për neve se nuk i djetë dit dhe, dhe sprovë e që ka bëhet. A, a nëjë silën dit, me njohë, kjo një leqë, ka shumë ligje tjera. Vë njohja e normeve të hynore, ligjeve të Allah Gjellera, si dhe do njohja, si dhe do njohja. A nëjë si një kur se kemi seke në kalu ata tre që Allahu Gjallalewala u dha pasunie begati nga Benizrit. Dysë se njën këtë lishtë Allahu Gjallalewala, anë da nuk kini mu fukarasa të. Isli, ishte melek, e tha, për hirë ta ati që të ka shëru, edhe për hirë ta ati që të ka begatu me pasunie, me japë, me japë një deve, e tu thërë me të shkëtë shpija se kometë në u dhe. Tha, kur isë muzë s'kam qenë, edhe gjithë këna posë, babë e papë bab gjyshtë. Më të pëllë qime, ato, pëse u siguru, shnet, pa, pasuni, pa, se mërë kemë një më korë që i bona fukar, ato. E atër me një ku tha, i në kënd të ke adhiben, përse jera ka Allahu i la ma kënd, nëse jetë rajt, të rajtë, të bostë Allahu që shjekon, ato. Qa është të jera pun, ato? I hupe keqa pat, e në këthu i smoni, ato. Qa është të do dhe matë që, e janipi një lup, ma tha një lup, u dhe Nëse as këthe s'pjamda, ja, ata. Na gjithë në, se i tha për hirr të atij që ka të ka shërua, të ka buqaj apo me pasuri, tha, korrë kompost, smuja, s'problem korrë kompost, edhe gjithë këna pas. Tha, "Kof, turajte, Allahut thith shikon edhe çështë ndodha." E kushtojta ideleve, ai më i butë se kur ai më i mirë. Apo e i tha për hirr të atij që të ka shërua, e për hirr të atij që, shrua, e, ati që ka vonë Gjithë kët pasuni, hamani dev, ni dele, u godos pipi çumftit sajë dhe nëse kam lajm ndikon e preje ha mishin e saj, e kam e shku larg udha e god nuk i dihet. Tha burr, smuti mkon, kulus kompost. Keqto Allah më ka thon, merr sa dush e lë sa dush, thon. Që kjo i tha ky treti. E meleku tha, asnjë nuk po e marr, sa nuk kam çënduet. Po Allah më ka dërguar sfrov për ty e për shokët e tu, ty të mat çapatë, apo e aty ne Zoti e humbur aftën. Që shtohet këmoja. Eselallahu si xualallahu. Andaj për çka kimi çukrat? Për çka kimi lëvdu? Për çka ti s'ke pos? Ja ka marr dikujt aka për ty apo? Ta merr aty as dikujt. Këshëm, si do ndonjë atë? Dhe ndonjë akt i ligjit dhe dhe dhe dhe mishërimi i, i, i jetës tonë me këtë legj, me len Allah xualallahu, e parul rubën, e ul, e bën e bën të varfun për Allah xualallahu të gjyzuar për Allah të barekota, të shëruar nga nyullat e, e vetpërçimit apo. Zeshtu preja soj që mund të përmanim të nërdozër të këvet pëlqimi, preja soj që i ka përmanim ulemat, është edhe për ule për Allah gjele gjele odhë, adhurimi për Allah të vare kjo të halë, dhe djetarë të mdhejnë e para ty një pejgamberi s.a.v. Të gjithë atë punë të mëdha që e bënte Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Gjithatë atë sukses që ai kishte. Gjithatë ato vlera që ai kishte. Si i menaxhonte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mesazhin. Dhe me qëllim të qetë në kamp. Rrinte në kamp gjatë natën, folën gjatë natën, çonte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam natën. Dhe Aisha radhiyallahu anha i thotë ja rasulullah Allahu Gjallahu Ala ti ka falë më katët Pse i tërkjo angajim? Pse tërkjo lodhje? Tha E tërra që dëshrej është tim Rabë falë në ruzën dhe Allahu Gjallahu Gjallahu Ala Me qka? Jo me lavdojta me ngoj Me sejgjda përrule përrule përrule Dhe Allahu Tëbara Kotaala Të në ruzën Në surin ikra, suna aleq Përmanda Allahu Gjallahu Ala Tendencët e bu gjahlit Për me e njollos dhe me dëmtu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Në sa i kërcën të sa kam thirrë për krasë të Kur'anit dha. E Allahu xalla wala tha: "Li nasfa 'an bin nasi'ah." Ne këra me kop, nasi'ah është çka pjesa e përparme. Un kur të kop njërin për këtu, po le të është me tikafton. E Allahu tha, "Jo, jo në kuptim ëh sikur se ne po kur të kapum, s'ka me ikë mopo." Në ka ku me shkua pëton Feljedru në edhije Le të thretë këndonaj Le të thretë këtë donaj Këtë këtë qefë aje le të thretë Këndon Le të regruton të gjithë alatë të ti Se nedru zëbanie E na këna me i thirë zëbaniet Kusë qënë zëbanie E na këna me i adërgu ati me lekt e gjëhenimet pëton Pasaj që si shkujem Të aleonë së pa fitan pëton Të ashtu pegamës në kam ujtë Abo Unë e kam zëbanje, këne këni jo? Ja. Ja. Këlla, latu t'i ahu, was gjudë, waktarib. Allah tha, ti mos u mërë me ta, ti nësej dhe bërë, ti le ti këtë alianse, këtë forë që për dhe për mëna, ti le, në veqë për të reguim ty për inkurajim. E adhem i ka zhoa ati që, këllë, se nuk munësh i më poshtë të një, për këtë, a ti, mëse që o kratë me këtë punë, latu t'i ahu, ti mos e nga të nisijë të bërë, wa qtereb edhe Allahu të afrohej me këtapun. Shikoje? Apo. Po ja tregon për krahën më të madhe të mundsë për çka dikush ka mundë të arritë atëpun. Për krahën e më lekë graveve, për krahën e Allahut xhala xhala atëpun. Domthon, një një një, një një për krahje të pamposhën. E pastaj po i thot, mos xjud. Mos kap tash. E çka më ne, mos dil mu lavdu para ty ne çka kite. Jo ja, jo ja, jo ja. jo. Mos xjudu wa qtereb atëpun. Birë sejta. Imame Leuzaj Rahimullah ishte djetar i madhë, ishte një që në më homë më dë vërtit, vini njërën nga viset e shumë ta, me pyte dhe me marrë për ti e kështu më radhë, e natën zgjohi më u falë apë tërë, dhe qanë të natën përën, i fshihur apë tërë, i fshihur apë tërë, se burat e mdajt qanë në fshihur azem tërë, dhe i fshihur nënë e ti normal, bëjë më rakë për tërë, d duke u falë, ajë nuk e vrende që nëna ti pa, pa, pa, pa e shikon apëton. Por nëna ti shikon të ka falë dhe ka, ka qanë. Edhe ajë nuk dinde që ka pëndodhë. Kështë e përstupin që, është në hasmëni me dikona apëton. Ta të shpokon se që ka ka me më, më gjithë. A, këse, në margjë të është, nëna i me nënë gjërat pak ma në ryshe. Dhe, dhe, e mërë birë jam. Me të pa po ta që e në hasmëni me ta që shpokon, ma ta kësh Njerëmit pa ta fal, e po, me të pa Allah ashtu duke qenë për ul, çfarë bën Allah xhallahu ala. Çfarë as të thonë? Për ul, unë kokën. Zgjidhde. Çaj për mëkoh të tu afton. Prandaj për Allah dobsinë tënde, pa vlerën tënde, kërkushin tënde. Çdo kët për vështër prandaj. Një çdo pranim të kësaj për Allahut dalin mikrobet e vetpëlqimit apo bakterie, virusa, të ndryshëm të fituar gjatë jetës Të vetpëlqimit ato bin me një heraftë një sejdë e bërllas si duhet është me vërtet një shërim i madh nga vetpëlqimi i imazë një ranje para Allah xherra gjunjzim si duhet para tij është një është një është një me vërtet goditje e fuqishme e smunës vetpëlqimit apo mirë pa mirë Allah sejdë sejdë të rubet se ko di sa bin sejdë sejdë të mritet apo avo i bin Allah sejdë Ma këna ni opsion. Ja, Ëh. Ma di nëse unë po bën seçhde, ose sigurisht e kemi seçhde nëse ne ka luar nga vetpëlqimi, hala paron seçhde me një ja yon. Jo në veshje, mund në top veshje, po ti refuzon po ati, e brenshme, e ka sporat për veshje. Po mendja ti, pshtypja ti e bransh me i thotë që hala pa cil gojë mirë seçhde Allahu, komo thonë me lajve, robët tan plotësoni se këto robë mirë ato. Apo. E ky çka bosen seçhde kë Kë sorshej derobit apo? Ja ja. Kë sorshej derobit apo? Kjo është sejg dhe njët që më vjet pëlqit bon sejg dhe. Me kësaj sejg jo nuk s'nosim neer apo. Me sejg në robet më raçi. Me raçi s'po vi, s'to para tjerë apo çaqto. Kur jo s'kam apo. Pa asgjë po vi. Pa asgjë po torkas. Nëse diçka ka me ju jo ti është apo pejte është aty. Nëse diçka duhet pejte prapas aty. Te ti vjen çdo gjë dhe pejte vjen çdo gjë dhe ti kthej çdo gjë. Mëllat, e me këtë përullja, e me këtë nënqmim, shërohet zemra, nga vetpëlqimi, nga medimalsia, e nga shumë të tira që do të klasin përtoj, insha Allah, në të armë, në të armë, përndajte, nërë lezër, a, aja e cila e shëronë robin, fillin me shtash, është përullja, paralogja dhe nështimi në tjemen. Prej pre, pikave që ndihmojnë më shurë robi, është edhe, nga vetpëlqimi, është edhe, konsulta me njerës të pëtën, më konsultua pëtën, Allah o thëtë, u e shawir hum, fil emër, përshë ka pejgamberit, alësëm i tha, njëri, shpallje ka, Allah o gjëllohj, po i dhërkën shpallje, po i thëtë, konsulto ka pak me sahabet të pëtën, e konsulta, ka shumë dobi, edhe në raportër shoshnore, edhe njëri dhe me njerësit, edhe shumë tjera, për në razi për flasëm ne, e nga se kemi të si, të kemi një kaluar, nga forma që manifestuat dhe të pëlqimi është që njeri jo e shenë nënqmim me vetë dikon në diqka, e shenë nënqmim dhe të metë me u konsume dikon, dhe si të konsultuat me dikon, të një a i thot njësër, e, so mendimit, një sër, së komisht me ndimit të komunimua dhoni, e këti i veni në atimi thonë kështut, anaj se vetë kërkoj që Konsulta një qëpëtë. Që keme të pëlqimë e të të të të të të të të të të t Ndarmë ndimi, nuk do të thotë që çako çështojnë është tamam. Amë deviocim bar vendim pas 10 mendimeve, më le të kohë, sepse pas një mendimi e dy që vjen nga vetëti ose e vjen nga dikush, jo, ja të zi. Konsulto. Edhe kur skineu më konsulto, konsulto për vetë pëlqimën e avon. Më thye vetë pëlqimën avon, që tek e vonë nëse është mendimi i caktuar, i mirë dënëser, vendimi i durtë dënëser, mos më lon nervsë të shteg me thonë se po mëshëm jafta. Apo, do hanë nefs nuk jam se mos i veten e dy tërëse, kukun që ka shënnuar atë. Kjo është më dhon gjat nefsit apo. Ço stojë për nefs si gjopran. Po, më të pocikash, nëse konsulto ko skuast ne për vetëm. Veç më i dhon përgjigje nefsit, nëse kur do bëhet ngacsmu, bollës të thon. Boll hajtka ja po thon. Me klocë i gjoc far, kjo është komunikimi shumë, i mbranshëm, mot. I mbranshëm me vetëtim. Asaj vetpëlqimi gatuhet mbran afta. Tani del për jashtë, forma e tëra, më është mua zemër se atë. Ai këtu gatuohet. Tani manifestohet në forma të shumë më të dha që kemi vull për tonë takimin e kaluar. Të. E kur don gatu, më gatuo mratosh që të gatuo. Ne jamë se gatuoi hiç, se ke kë bukës s'te joti hiç. Hiç s'te joti bukë. Ku e konvet filon e fystekun tani pas me kon ata ka dashur Allahu se kush e çka kshamenua. Këndoshta hiç s'që shtot ata. Mund më kon në më me mendime ato. Po nganjëherë po them nganjëherë për me e thy nëfsën dhe arrogancën e nëfsit që e sillet pëlqimin konsulta kurin punë të moda edhepse ka dobit tjetë shumë të konsultat e në nëzërpërën. Prej pikave që ndimojnë në shumë pikave para fundit, e gjashta është meditimi ndërën. Njëri në kanëve me meditu. Edhepse meditimi është shumë hindë në gadin shumë pikat që i përmetim, i po e kon vequa përën. Njëri me mediturat më katëve të ti, të në në nëzërpërën. I përka ime Rehullat ka meditu rrëth mëkatimit, pëse rrëbë të bujnë gjëna? Ka shumë arsujëja për të nëmë dhamë. Allahu gjallë gjelalë hu, pëse li janë rrëbë me bujnë gjëna? Pëse li janë? Ka urëci? Ka urëci? Nuk ka gjëna që ndodhë palejen e Zotët e barek otala. Allahu nuk është i kënausër me gjënojen, amër nuk ndodhë palejen e ti jëpëtë. E një nga arsujë pëse Allahu e lenë gjënojen me ndodhë është, osionfish me e jashfoq realitetin robot vete ja vaten, apo presidency kush je ndaje Askör? Po, mëka thimi kall dzпри që kush je tje, me ditzone rrëndhvejs e tje që Tje, mas më karujte Allahem, si me fillonvej e j lanes apë chore shстиURE a Norado area preserved me włas socks, se me parkty Bucketull donkey often xi présidente, commerdel free mos ell-我是 A.M. Po, di rrëndhvej e titare ingur��게요 estere quat석cone sjenye dhe mestejmë e se Allahu Gjellewala është, është një komunikim i pasachim këtë aspekt e themet pëlqimin e shumëve pëlqim të pëlqimin e, e për shka për shka kime konë qëre kuj konë, qëra kje buë, e kështu më rada për tajte në rruzër njëriju që këthejet në stacionit e me hershme e vëzhgon situatën që shka qenë dhe në këto stacionit për cilë urësin e Allahot dhe mirësin e Allah ndajti. Allahi, e shë që është qmendurive të qime, që smund, djë, për qëve që s'mundja, për qëka, për qëka kim, për qëfar arsujet. Me dita rëth, mundën, si kur se thash, rëth mëkateve, rëth t'kaluarës, rëth mundësive, që ke pas me kohën, ku shë di ku, ku t'ka kapë Allah gjën le ola, s' t'kaluarën me shku më t'u t'ja, shikoj këtë që në përë. Me dita rë Në për fundimit, kur je në varë, e kur ja atje, e qëka të të ndohet, e kështu më radhë, e kështu më radhë. Pra ndaj, kusht ndihma në varë, me qëka qëka njëri në varë. Allohet, du dhë të me meldujrë, kjo, kjo, kjo është ilaq, edhe shverejmë efikas, kusht e ka përru si duhet, e ka japë rëzotën e duhrë, rëftën. Pra e shikur që e kemi cikë, Malik ibn Narë e ka pasë një varë, në varë, dhe pa e ka ju në atë varë, parë asë me dalë me punu e më angazhu e ju në varë ka, dhe, e ka dhëmë e qka o Malik nëse qka është e fundë të fëmë që e kështë e bua për? Ha? Me pakon të ashtë të tukë pa në që përimej e dekë, që ka kështë e bua për? E ka parë realitet të fëmë e pas të e ka doj ka punu në basë të realitetit jo në basë të mashtrimi dhe formalitetit si kështë e konë fillimë për të fëmë a da i varë të këthen po të me po vë vet, vet vet. me vetë ose vetë me vetë me çën vepër që i duke ber, që e bër ta mermëna që është vepër e sigurt që me të Allahu xhallahu çfarë bën atë. Në të më pas me din mir, Allah unë po, të mirë të shpresën Allahu xhallahu apo kë diçka tjetër ashtu. S'po flas me kontestuar dhe me lkur këtë që është të tjetër. Po ti në dialog me vetën e thosh. Çfarë është ai një punkt që komo bajëg i mirë që më mermëna që më me qetë për po shembull. Esha që sillesha sillesha Probleme këmi ja me gjet bashnëqi Allahu t'ia çet përpara tonë. Ç'qykje ti afta? A të medito për çka kimi çukrat, për çka kimul, për çka? A vën. Ka norma vetpëlqimit apo? Mshël jashtigjet vetpëlqimit në meditim. Meditim tash ndaj mëkateve ndaj ndaj, ndaj të kaluara, meditim në në vdekjen të armën, në gavihet të tua që ke bue, lëshimet të tua që i kije këtë merat. Ë ndaj Fad ibn Hasim Rahimullah Kështë sprovohet me vetëpëlqim, letë meditëtonë të të metët e ti, imi aftëtonë, aftëtonë. E shënë që meditimi i mbyllë shtijët e, e me vetëpëlqimit. Dhe Ibn Kejmë, Rahimullah, ka thonë, Fë laula të qëdiru dhëmbi, Helek ebnu Adem e minë l'Ujbë, Mas të ishte, mëkati, do të shkatëran të birë në ademit vetëpëlqim jam. Mos është mëkati, do ta shkatërronte birna dimit vetë qimi apo. Që nuk ka sht motiv për mëkati i lartasaj apo. Po kjo është pjesa se çka, siqali, një realitet apo. A dëndit ka thonë një pediatër të ertëshëm ju ka thonë njerëzve, "Ndot që njeriu me mëkat më shkon në xhenet, ndërsa tjetri me adhurin më shkon në xhenem." Në habit njerë kanë çuajë kjo, të mos i habit. Nëse po atë, jo, jam, ju duhet të më thonë, çysh, ka lëngas ajmë mëkat ja them me pëlqimin porulet thet per Allahu lewala kjo thyre qe jam gjetur ai me ai me azurem po do kishim mokatot do kishim vetë bashibadeten e, vet e sheves at uzimin e tie e sheqisht i shpëtuam ja edhe çka bon kjo ja rënon punë të mirë afton ja rënon punë të mirë afton pra ka ndjerë njerëz bëjnë kalkulimet gabuara afton dhe kalkulimi gabuar sjell si rëzultat të gabuar afton sikur se kimsek edhe katapton a i rasti kër imam i bo Hanifej Rahimullah e ka po një njëri duke vjedhë mëlla vjedhë mëlla edhe pojep sadaka fukarave mëlla e i kanë thonë imam i bo Hanifej Rahimullah e se ka njoftë kushtë është imam i bo Hanifej, se ka ditë vlerën, se ka ditë rëndësin e kanë që bu, kësta, ka i të bo kësta ka thonë po vjedhë i mëlla edhe pojedo fukarave pëtën. edhe në nërmala Thon, nga se uh, pejgambesëm ka thonë e mira shpërblet dhe të fesh, dhejt apo nërso më kati një fesh unë e për vjedhje ka i gjuna për marrë e për mollat që piçkipi ka dhe të sevapë kërë që gjuna i mahan një sevapë non për mjesin mua apo. matematika e gjuna qartë është kja kërë matematika e dështimit apëtën qështu për nësabë gjuna qartë apëtën e qështu i logaritë punët apëtën e imam Buhani Farahemullah i a këthej në matematikë tjetër, e që ka i tha? Tha modhen që i ke vjedh, ki gjuna. E sada kër e ke ap, Allah së ta ka pranu. Epo? Se Allah nuk përnë pas të mire, sa, e, edhe që të matematikë është konë mirë me pas të parasysh, pa kaftën. Epo? E në po? katër matematika mirë është njerë me pas po? të parasysh, atëm. Që, mështë me në që, mështë ta, a dhurimi i caktum tjep të drejt, me konë, ndë njerëzën e pë tek gjunatë qe harta tonë. Nuk dihet apo tonë. Nuk dihet ku t'i konë zemra më shumë për gjunatën. Prandaj na nuk duhet të largasoim me inkurajuar për mëkatim, ngase kjo është vetë pëlqimi vetë apo. Mirpo, mirpo, uh, ë meditimi nëso gjendje dhe rreth mëkatimit e sill rrobën në pozitivën e e duhur e lërgjon nga vetë pëlqimi apo. Dhe të fundit në rrugën e vazhëta që na ndihmon me ushrung nga vetë pëlqimi është duaja, lutja. Melut me Allahu Xha Lahu ala. Gjithë ato që përmbanin sebepe, ndai ndërmorr, ne munduhemi, po prap duhet me i kthy duart ka shella. Prap duhet me i kthy duart nga qithë O Allah, shumë nga vetëpëlqimi. Dergomo ashdhë fermit vetëpëlqimi në dzerra ime. Ekstremat, më pundua me ualzu një dua që bën ti ibn Xhauzi rahimullahu ta. Që bron gafiku yulema, thonë. Si e kanë kuptuar ata? Do të thonë, këtë çështje dhe si e kanë përkthyi pastaj në dua të ty na thon. Çfarë thonte ibn Xhauzi rahimullahu ta? Thotë Nësë elë Allahe Azza wa Jalla ma arifëten të arrifu na eqdarëna E luësim Allahonë Jalla uala që të na pajisë me njuhuri E së la na mundësën me e njuhë vetën tonë apëton Në zëtë në mësa, në japë njuhuri me e njuhëftë vetën tonë apëton Hatta la jebë kalli l'uqbi bi muhtekari ma indëna Diri sa nuk mbetet hapsirë për vetë pëlqim Nga gjëtë e pavdeshme që jënë të knapëton Që ka ka të na Për në i shërëm dëshme e në mundëso Allah me i pa ndryshe që mos mos të prej kemi nga vetë pëlqimë atëm. Dhe aja që është të kni nga kjo vetë pëlqim, mos të ndikon në zemra tonë. Dhe më thonë, në mundësojnë Zotë një huri, e cila në mundësojnë me një vetën tonë. Diri sa, një huri, sa me një vetën tonë, diri në atë moment, diri në atë nivel, që aja që e kemi në, mos të shëndërrot me vetë pëlqim, e të ndikon në Dhe ne ozot ne rrugab u ila me arifet. Ne ozot e kërkojm njohurin. Krasnuris por edhe një njohuri tjetër, cila është ajo? Ne kërkojm garantet na pajis me njohurin cila na mundson me njoh madrin tonë. Njohje e cila i mbyll gojën tona nga lavdata. Do të shika njohje e cila na e mundson njohjen e mendimit të Allahu xhallahu ala dematmos, saqë kjo njohje e mbyll gojën nuk lënë mu lavdush, sipër çka mu lavdush para kujt para madhënisë Allah të barë e këtë arëfton. O nërgjumin fadlihi të, u, të ufikën, edhe kërkujmë nga Allah gjellë u ala, në japë sukses, që të vrejmë mangësit e vepërve tona, mangësit e punëve tona, me të sëla të shudzojmë që, me të sëla të shpresujmë që, të vrejmë gjithashtu edhe të metët tona, nëse punë tona në kanë të metët, apo ato burin nga kush? nga të metat tona na kemi të metat a -meta i bon me të metat bëm punë në të metat pra ndaj thot e, i ben Gjozi Rahimullah e, na mundso që në ne ebë sukses që me i vrej të metat e vepreve tona të zartë mundsojnë me i po të metat e vetat e vetat e vetat e vetat e vetat e vetat e vetat e që pastaj të turprohemi nga prezencët e vetat e vetat e vetat e tijaj që i afer dhe për gjithës lutive tona ndaj kjo dua nuk është dua që ndjen me mor sunet apo nga sës, është është formulimi i një dietari, por vetëm një shembull i kuptimit të duhur se si njerëzit kanë komunikuar me Allahun xheralotën. Prandaj juja e vetvetes të vëllazër dhe, dhe lutja e Allahut me ta mucu me një vetë është një gatuat e rëndësishme. E sigurisht e thajën bexhauzin se njëri në vetën e tij, më të me të e ti, të turpnohet për Allahun xheralola, turp i cili jam byllgojën me ulavdru. Turp i cili jam byllgojën apo me u krenu për Allah Gjellewala, tur për cili e gjënëzën për Allah Gjellewala, e bënd të varëfër, varëfrije cila lërgan dhe flak të gjithë thë njullat e vetëpëlqimit. Dhe kështu, me izin Allah Gjellewala dhe mendimin e ti, mbrohemi dhe shërohemi nga vetëpëlqimin. Allah në shërohemi nga kësë mundi dhe nga gjithës mundi të dhe që nga pengon në ullëthimin tonë dhe të Allah të baraka vë ta alërë keqësën e se për këtë shërrimit e, dhe të dhardoj me të utja dhe me tema tira, dire tëre, Allah në ruat nga gjdo e keqës dhe nga gjdo keqës bërës, Zotë i Shrulejt, e sallallam arra Muhammedin, ala Ali, e sallallam arra Kësimit,